Parlem de lletres. I una setmana més ens ve de gust portar els llibres fins al nostre programa i ho fa Dolors Sàrries. Molt bon dia. Molt bon dia. Dic que ens ve de gust, perquè és que ens encanta això que ens expliqueu històries i que sobretot ens proposeu bones lectures. Us fem la vostra feina, eh? és que tampoc no sé pas, eh? Sí, és veritat, per això, per això ja dic. S'agraeix, s'agraeix que algú vingui a fer la selecció. Exacte, no? però és que tampoc feu els deures, eh? Veus, sí, ja dic jo que, segons quin comentari, me la busco. No, jo penso que hi haurà algun oient jo crec que, que sí. deurà els deures, cosa que ens satisferà molt. No, no em prenguis a mi com a representació de tota l'audiència, no, no em prenguis a no. mi. No. Avui ens has de decidir portar-nos un autor irlandès, que, tot i que doncs, sigui ell irlandès, sembla que ens porta fins un barri de Brooklyn, Exacte. de Nova York, volia dir sí, Brooklyn. Sí, sí. És, eh, es Contradicció en si mateix o no? No, perquè els grans irlandès... Vull dir els grans, dic. Els irlandès ha estat un poble que tots sabem que han anat molts han emigrat a Estats Units. Mm. Per tant, a Nova York, allà... De... Hi ha una comunitat allà impressionant molts, de, de gran, molts, eh? Sí. Jo, si no, no ho tinc mal entès, sembla que Boston i Filadèlfia són dues ciutats eh, irlandeses. irlandeses. I que, a més, el Kennedy, la família Kennedy mm. era, era irlandesa. Sí. I, I jo no sé si una pel·lícula que és de la Isla d'Elis que és justament aquella illa ah, sí, sí, on sí, sí. anaven els irlandesos, em sembla que quan arribaven a, a Nova York els posaven tots allà per passar les proves mèdiques. Sí. I era... Bueno, un... és que al principi eren uns apastats, eh? Perquè, uh, sí. perquè jo també m'ha recordat aquella pel·lícula de l'Escorcés, de gangsters de, de sí. Nova York, que, York que, sí. que és quan es va gestar aquesta ciutat de Nova York i com una de les potències de les bandes aquelles, perquè jo estava format a base de bandes, doncs eren els irlandesos, no? I... Sí, sí. Amb, amb... Que arribaven amb vaixells i vaixells. És que arribaven als anys 50, parlem, eh, dels anys 50, arribaven a... Clar, amb aixells sencers, perquè hi vi misèria. Mm, estem, diem, estem parlant d'Irlanda, per aquest autor que, que diem el seu nom, que es diu Colm Toivin, si no ningú ens diu el contrari. no són gaèlic ni ella ni jo. <ríe> Clar, és que, és que està escrit en, en gaèlic amb dos accents, si fos anglès potser encara ens sí, guiaria però fet, una etiqueta més. Jo crec més. que els dos accents són per exemple, precisament per reivindicar el seu origen irlandès. O sigui, aquí està també una reivindicació nacional. Jo penso que sí. I també... Hauries de dir-me, que no m'ho has dit cap dia, que fa temps que no ens portes cap novel·la negra, <ríe> doncs, com que no m'ho dius, ja t'ho jo, perquè va arribar un moment que jo era... Que ella allà, la enganxada, de la negra, enganxada, enganxada, enganxada, enganxada. Enganxada, enganxada, enganxada, enganxada, enganxada. Aviam, sí que llegeixo novel·la negra, el que passa que no us la porto, perquè, <ríe> perquè, perquè no m'ho vull sentir. Per reivindicar que tu també llegeixes de tot, no? Esclar, vull dir, però que... Per però, però a veure, doble. tu saps que això de la fama, jo ja i et quedarà per sempre. Bé, doncs, si ha de quedar per sempre, el pròxim que dontereu si ja una de negra. Portala. Tu ets l'experta en novella negra, o si sigui, això ja per nosaltres. No, això, és... També, això és una fama que ens sembla que el meu company de segons quins dimecres m'ha <ríe> posat a veure. Jo, jo el que passa és que lleigixo més novella negra que ell. A hmm. llavors, quan que ell llegixió més novella negra que ell. Si algú ha de recomanar una novella negra, doncs seràs ho faré tu. jo, però si et per exemple digues és que el Jordi llegeix molta novel·la històrica. El Jordi, sí. Doncs, veus, Allò... ell també té la fama de, de la novel·la històrica. per tant, cadascú que ha apetxuguï. <laughs> <laughs> Però aquesta eh? sí que no és una novel·la negra, eh? No, jo, jo des de Nadà, des de Sant Jordi diria que no he portat cap novel·la negra, eh? Vull dir que vaig... Ja ho dic, llegeixo dos a l'hora, llegeixo la meva novel·la però negra. La propera, de capçala, però la propera sessió ens pots portar una de negra. Una de negra que... No caldrà que, que llegeixi dos no. llibres o tres al mes. No, perquè ja, perquè ja fa temps que, que ens ja tens, amb aquest gènere, Apai abandonat. A paia ja no trobeu a <ríeix> Exacte. <ríeix> <ríeix> doncs jo us explico i us diré, primer de tot, la meva gran ignorància. Vull dir, un Comencem ha de bé. reconèixer la seva gran ignorància, perquè el Compte i Vint... Jo no el coneixia de res. I es que aquest senyor doncs, el coneix molta gent. I jo no en tenia ni idea. Llavors, el Facebook que té aquestes coses, que, que té aquesta immediatesa, si saps que, que per cert, que sí, la gent allà... Ara que diem això al Facebook, onem dient, eh? Però que si ens voleu buscar, nosaltres ja som al Facebook i a més cada setmana pengem aquestes seccions de, de llibres per si ens heu... allò que ens heu enganxat a la meitat de la secció i que no estàveu atents i us les voleu escoltar ben bé perquè aquell llibre us in, interessa, doncs ho podeu fer a través del Facebook. Exacte, doncs allà sentireu. El Colm, to i vin Doncs jo, mirant al Facebook un dia un company que porta una revista mm, va dir, em va dir «Ostres, acabo de llegir un llibre que m'ha encantat». Dic, diguis, quin és? Diu Brooklyn, i no el coneix. Diu, del Colto i Vint. Colto no em vaig en recordar, eh, però amb la paraula Brooklyn sí. Doncs vaig sortir disparada de la llibreria i ho vaig anar a comprar. O sigui, això vol va dir al matí respectaves el criteri, eh? Sí, respecta el seu criteri. És un periodista, però és un noi que... Una de les coses que m'agrada més d'ell eh, és que quan entrevista amb un autor o quan parla d'un llibre a la seva revista, sempre se l'ha llegit. És a dir, mai fa una entrevista o mai parla d'un llibre si no se l'ha llegit. A més, ell sí, cosa... no, no entén que els altres... Això <laughs> t'anava a dir, eh, Perquè És la millor la gent es pensava... <laughs> Clar, és que no. ara jo no va fer l'aclariment. La Dolors fa aquest comentari perquè hm, moltes vegades surten llibres promocionats a la tele, surten als grans programes de televisió, de o de ràdio, o del que sigui, però hm, potser el 70%, dic el 70%, que no se l'han llegit. Ja vas bé, ja. Sí? Per ser curt, sí. passant. No, no, no. i veure, és una cosa molt, molt normal, perquè quan a vegades amb els periodistes fem una roda de premsa o han d'entrevistar amb un autor nostre, posem per cas, mm -hmm. uh, o d'una altra editorial, és igual, perquè ho parlem amb els diferents editors, sí. els hi demanen dossiers uh, de premsa amb tot el que tinguem de material per passar-los perquè ells puguin elaborar la seva entrevista. I després, quan fan les capçaleres a vegades de les ressenyes, senzillament han agafat el que nosaltres hem posat al llom del llibre, allò és el que veiem eh, reflectit. En canvi, quan algú se l'ha llegit... Vull dir, jo, no, el ten... comentari és totalment diferent. És una altra història és que, a més a més, hi ha grans professionals que ho fan, eh? vull dir, els notes de seguida, i un és ell. I llavors, quan ell em diu, aquell llibre m'ha agradat molt, pot ser que m'hi nombrà de gens, però li tinc... Vull dir, uh, crec que els, amb el criteri que té, vaig pensar, l'he de llegir. A més, em va dir, diu, és una història diferent, i és un llibre diferent del que he llegit uh, últimament, i em va dir exactament, i bueno, més o menys em diu, i a més és un llibre que m'ha fet retrobar amb la literatura d'abans. A tu això t'agrada? Sí, m'he pensat. Busco, però en canvi l'autor és d'ara. Mm. És a dir, no és que m'està recomanant un llibre del segle XIX, però quan m'hi va dir això ell no m'ho deia amb un to despectiu, sinó que em volia dir que Brooklyn és una novel·la que està escrita amb, amb aquella cura literària, amb aquell vigilar la forma a l'hora de redactar, que alguna vegada que ho hem parlat, agraeixes tantíssim quan et tornes a trobar un llibre que vegades aquí han portat els clàssics, i us he dit, és que a vegades, quan fa molt temps que llegeixes segle XX o 21, quan agafes una cosa del XIX, doncs... Es nota la ostres, inferència. Es nota, i, no, I no et cau de les mans. A mi no em cau de les mans. Uh -huh. Jo sé que si aquest programa l'escolta segons qui, perquè això ha portat cua, comentari de Brooklyn a, a internet, ha portat cua eh, al Facebook, perquè una altra persona que porta un altre programa de ràdio va penjar una crítica fa un parell de dies d'aquest llibre. Uh -huh i va dir, doncs a mi no m'ha agradat gens. Però, per exemple, aquesta persona, que és respectable que no li agradés gens, i em fa molta gràcia perquè som molt amics, però ell diu no m'ha agradat gens, primera és molt més jove, mm. i segona, doncs és una persona que entenc que pugui no agradar-li aquesta literatura, perquè és una literatura més tranquil·la. Dir, és la típica literatura, això que dèiem d'abans... I llavors, la literatura d'abans, sabem que a vegades el jovent no és precisament la que més li agrada, perquè potser li agrada una literatura més ràpida, més pràctica, més immediata, que, menys cuidada... Que això, vegades, la eh? culpa tampoc no és del jovent, eh? Perquè, clar, o sigui... No comparo el jovent amb aquest noi, per exemple, però vull dir que... A veure, que no, però que, que, però no que, que sí que és veritat I, i que, altres... que els impactes al el ritme que estem acostumats segons una generació o una altra doncs no són els mateixos i, no. i suposo que la lectura això també doncs, es fa palès. Doncs jo aquesta novel·la no m'agrada només perquè em recordi el d'abans, perquè jo sóc capaç de llegir-me novel·les d'autors... A veure, no sé, Murakami, que per exemple té molta predicament entre el jovent, mm. perquè té una manera d'escriure tant la temàtica com els llibres que agrada molt. Doncs a mi també em pot agradar mor És a dir, no és el fet de que sigui més modern o menys modern, no em refereixo a això. A veure, aquesta història de Brooklyn la situa, evidentment, el seu nom ho diu, a Brooklyn. Però de què va? Doncs aquest senyor ha pretès, a través d'una noia mmm, que ha de marxar de la seva Irlanda per guanyar-se les garrofes a l'altra punta de món, doncs ell ha volgut reflectir en aquest personatge la vida de tanta i tanta gent irlandesa que ha hagut de marxar per guanyar-se la vida o tanta i tanta gent espanyola o gallega que uh -huh. en un moment determinat que, que, ha que ha de marxar a Alemanya, o molta gent catalana que s'ha d'haver d'anar a buscar la vida a Sud-amèrica, és a dir, és senzillament reflectir el que passa amb una persona quan emigra. És a dir, què li pot passar? Però clar, això també jo crec que va en funció del país d'on vens. Perquè si vens d'un país mediterrani, emigrar, vull dir segurament... Dic mediterrani en el sentit de que pots els llatins, i potser en poso més amb els espanyols i amb els italians, són gent en què la sang pesa molt. Mm. Vull dir, som... La família, no? Sí, la família i tots els vincles sanguinis eh, els fomentem. Vull dir, les, els típics són els països on els menjars familiars es fan més sovint uh -huh. i que tenen un gran valor. En canvi, tots els països més aviat anglosaxons no té tanta importància, ni la té la cuina ni la tenen, les trobades familiars, exceptuant a les dues o tres dates assenyalades... D'acció de, de gràcies i de i poc, Nadal. I, I poca cosa més, que, que pràcticament sembla que estan una a tocar de l'altra. Mm. Vull dir que no és... Així com nosaltres aquí ens trobem pel naixement d'una criatura, ens trobem pels enterraments, ens trobem per les bodes, pels complejans... Vull dir, som més... Més de reunió familiar, som, sí. Som més reunió familiar. Llavors, potser som més capaços d'entendre com ho passi un emigrant de la nostra manera de ser. Però una persona irlandesa com és aquesta, doncs jo no sabia exactament com s'ho agafaria, és a dir, si seria una reacció, doncs mira, vaig a treballar fora i m'ho agafo d'una manera normal, el mm. que he de fer per guanyar-me la vida i mantenir la família, o s'ho agafa bé com era. és a dir, m'ha interessat aquest tipus de d'història. Però que abans de començar, aquest senyor que a nosaltres ens costa tant de dir-li el seu cognom, Coltei aquest senyor té de dir eh, que passa moltes temporades a Catalunya. Ah, sí? Sí, aquest senyor és irlandès... A més a més es veu que, ara no et sabria dir si l'avi, em sembla que era l'avi o el pare, eren gent ficada doncs, també en política, gent militant d'Irlanda, vull dir que és un senyor que diu que havia de dissimular quan era petit el seu accent irlandès i fer, fer veure que era anglès perquè no el tinguessin no li passés alguna cosa, mm. vull dir... I llavors aquest senyor va arribar un moment de la seva vida que va anar parar, es veu a Palma de Mallorca, a passar uns dies, li va encantar a Palma de Mallorca, de Palma de Mallorca va venir a Barcelona, a Barcelona li va encantar tant que va dir, aquí em quedo, i es va quedar tres anys a Barcelona. Ah, oh, mira. I aquest senyor parla perfectament el català, perfectament el castellà, ah, sí? i l'anglès i l'irlandès. És a dir, és un senyor que li pots fer una entrevista amb, amb català, que ella et el contesta en català. Ah, va sortir publicada una, una, una entrevista d'ell amb, amb, amb el Winston Manrique del, del país, mm. doncs, que va venir a entrevistar-lo, explicava ell, a un lloc que no sé si s'ha comprat la casa o la, o la té d'uns amics, però hi ve cada any, al Pirineu de Lleida, mm i passa llargues temporades, és a dir, hi passa com potser tres mesos l'any, oh, viu allà perquè diu que això, d'obrir la finestra, i veure, i veure el paisatge, que això li dona molta sensació de no d'inspiració, sinó de tranquil·litat, que li permet tenir la disciplina adequada per escriure. Doncs fixa, nosaltres que a vegades busquem paisatges i llocs llunyans això. per trobar la sí. pau i mirar... Doncs un irlandès, irlandès a buscar... Irlanda i resulta que ve aquí. No? I ara de Sant Mirar a Irlanda, també va a Amèrica. Uh, és curiós perquè ell diu que el fet de viatjar li ha permès donar-li al personatge també unes característiques determinades. Perquè ell diu que uh, quan va donar classes a Estats Units, a Amèrica, diu que els estudiants americans són molt peculiars, és a dir, són molt diferents dels europeus. Ah, sí? sí? que sempre sempre es compadeixen de si mateixos, sempre tenen aquella mica de... com si els haguessis d'animar constantment, són gent un, a vegades que els hi falta molt d'esprit i ell diu que a vegades a la classe, fins i tot ha fet algun punt de dir... de, de fotre-li un crit a un alumne, volguem dir escolta, no m'ho pot fer millor això, és que això... I llavors diu que es posen, com volguem dir és es que el denunciarem perquè vostè a mi perquè m'ha de cridar d'aquesta manera, és a dir, són gent que no saben, diu, a l'hora d'escriure, mm. no tenen aquest punt de vida, d'energia i de, de, de, de bogeria que a vegades eh, ell diu avís amb els escriptors d'aquesta banda de l'Atlàntic, mm. no? I fa gràcia com ho explicava, que diu que eh, si alguna vegada li surt algun alumne americà que li escriu amb cara i ulls, o sigui, ve, va, ve a dir que la literatura americana no és una literatura massa... No li queda massa de, no, no massa de Perquè diu que es fa servir... L'americà és com si fes servir sempre unes pautes molt predeterminades a l'hora d'escriure. Ja. És a dir, si s'ha de començar els llibres de la manera, doncs tots els llibres comencen comencin d'aquella teva manera. És a dir, si el llibre s'ha de molt fer pautes. flashback, doncs ara farem tots els llibres en flashback. I ell diu, aviam, els llibres poden començar en flashback, o es pot començar en primera persona, en segona persona... Bé, bueno, doncs això diu que els costa moltíssim d'entendre i d'acceptar. Mhm. Uh -huh. Llavors, aquest llibre què fa? Doncs, reflecteix una mica l'esperit d'aquest senyor. Uh, hi ha moments del llibre que estan narrats uh, amb tercera persona. Per... No, moments no. Et diria que, exceptuant algun fragment, tot és tercera persona, perquè ell diu que això li permet molt bé observar els seus personatges. Perquè ell diu que no vol. Um, uh, sí que tots els personatges tenen alguna cosa de tu mateix, però el que no vol és influir el personatge amb el seu estat d'ànim o sigui, uh -huh. i llavors això li permet la tercera persona, que si ho fes en Aquesta primera vegada no? Sí, la primera persona diu que ell no s'hi sent còmode, perquè reflecteix massa, llavors, això us ho situo, Irlanda més o menys en tenim una imatge de les ovelletes, les, les prades verdes els pubs, Ai, sí. uh, és, és un país jo que l'he fet, gust. és un país preciós és maco, el que passa que m'imagino que no és tant pel que hi ha de viure i s'ha de guanyar la vida i menys als anys 50 Home, perquè hi, hi menja en una ciutat, bé, en una zona el... especialment pobra, no?, sí, que era Irlanda. Sí, exacte, és el que diu ell. Ell, per viure viure'ns allà, diu que les mares irlandeses tenien clar que els seus fills, o, o les filles, eh, o se'ls ensenyava de lletra, mm. o comptabilitat, o alguna cosa que sabessin escriure, perquè, si no, el futur dels seus fills sempre era cuidar cabres, cuidar ovelles, al camp... És a dir, eren no millorar. Molt rural. En canvi, si feien això, tenien la possibilitat o de posar-se capellans, per això també hi ha tants capellans irlandesos, mm. i el fet de posar-se capellà també volia dir millorar en l'estatus, perquè llavors volia dir que podries aprendre's uh, a pujar, podries fer carrera, no? podries millorar, Clar. podries ser professor. Situem-nos, doncs, en un poble dels anys 50, que hi ha molta misèria, uh, recordem que la guerra va acabar el 45, doncs uh, fa cinc anys acabada la guerra, la gent i més, no de les grans ciutats, sinó dels poblets d'Irlanda, doncs la vida era molt avorrida. Les noies, sobretot, tenien molt poca possibilitat de guanyar-se la vida amb alguna cosa. I llavors, què fan? La germana gran, si troba feina, els germans havien d'emigrar cap, cap a Inglaterra. I aquesta és la família que queda la mare, el pare ha mort, queda la mare, la germana gran i la germana petita. I llavors els dos germans, que són els homes, estan a, a Londres. Doncs dèiem que la noia, la petita, arriba un moment que diu jo he de ser alguna cosa en aquesta vida i la mare li diu mira, hauries de prendre comptabilitat i llavors la noia a casa estudia comptabilitat pensant que això li obrirà el camí per arribar a algun lloc però mm. al final no arriba lloc, sinó que una senyora que té una botiga un colmado, que en diríem ara una botiga que obrien els diumenges excepcionalment, que allà és gairebé com pecat que la gent vagi a comprar els diumenges perquè és el dia del Senyor. Clar. Però en canvi, vendre saps? Dir, sí, saps? Treballa la senyora que tenia la botiga de Primer anem a missa, com volguem dir, primer que nostres senyors perdonin els pecats i després mm. obrirem. Però els que venen a el diumenge, eh? ui, que són molts. Ui, eh? no, poca no, vergonya. <ríe> I abans la noia la fan, eh, li diu si vol tenir una feina de a ajudar allà, però res de comptabilitat, el que ella havia estudiat. I va allà, li paguen poquíssim, però és el que fa. Mm. Fins que un dia arriba un capellà i diu, escolta, per què no vens als Estats Units? Allà a Brooklyn, diu, jo tinc la parròquia meva, i allà a Brooklyn eh, trobarien feina perquè allà lliguen els gossos amb llangonisses, i allà, escolta, entraràs a treballar en unes oficines perquè jo et parlaré el director, i tu allà de quatre dies seràs la reina. Bé, ella no vol marxar, és una noia de poble, però al final que, que fan? Doncs, se n'ha d'anar. Les descripcions són fantàstiques. O sigui, el viatge, al el barco, ella ningú li ha dit que eh, ella sí que sent que haurà mal a mar, però no, no, no, no saps no. què vol dir això. No. I llavors, doncs, estan en un camarot de, de dos i representa que al mig hi ha un, un lavabo compartit amb un altre camarot de dos més. És mm. a dir, hi ha l'ordre que ningú pot tancar la balda perquè el lavabo és compartit amb un camarot i amb l'altre camarot. Però ella el primer que fa és que quan arriba a l'habitació veu que les senyores que estan al camarot del costat hi han passat la balda. Per tant, ella, aquest lavabo no pot ser servir. Resulta que ella diu, ai, mira, em donen sopar, sope com una reina, mm. diu, ai, què vull, si no hi ha ningú, que sopi. Clar dons a la nit. Es veu que bueno, aquella nit no vegis tu, saps? Vomitar i vomitar. Vomitar, és clar, no trobe i és divertit com tu t'es frigues. No trobe, primer pateixes la porta del lavau tancada. No trobes res, has de buscar entre el quarto de l'ontren les galledes i les escombres. Allà, bueno, un viatge a l'escriu. Però és per que quan entrevisten a l'autor, diu que això és autèntic, que a mi li va passar. Què li va passar, però no en Amèrica, què li va passar de Barcelona a Palma? Diu que ell venia de Palma de Mallorca i diu que es va trobar que li van dir hi haurà mala mar? i va pensar, diu, bé, tampoc està tan llarg, això. Diu, i vaig sopar com un rei. Diu, en la vida, diu, perquè quan en mereixes això, diu, és constant, no pares, eh? Fins que no trepigues terra. I llavors aquesta devia ser tan terrible que li ha posat el seu personatge, perquè diu que sí que hi ha mm, veritat en la seva sí, història. Sí, experiència pròpia. Ell arriba a Amèrica, el capellà la recull, la porta a casa d'una senyora que té noies hostatjades allà i és com una matrona que les, que les vigilia totes, uh -huh. no? I li busquen un lloc de dependenta amb uns grans maquetzems, de dependenta, no pas de comptable. I llavors allà va explicar la, la seva vida, com, com els observen, com han de tractar les clientes, i llavors que un bon dia entra a la botiga unes clientes negres. I que abans de que vinguin els clientes negres, les agafen amb ella i una altra per banda, l'encarregada els hi diu, mireu, avui posarem a la venda un tipus de mitges que són d'un color eh, diferent, són més torradetes, més brillants. Mm. Diu perquè a la pell de la dona de color els hi va més bé, que no pas les mitges tan clares. Diu, per tant, diu vosaltres, tu i tu sereu les encarregades d'atendre a les persones de color que entren a la botiga. I això és com un escàndol. Perquè mm, el director d'aquests grans maquetzems era una persona molt oberta. Era una persona que no tenia cap problema amb les races. Uh -huh. Però allà, encara et demostra la novel·la, als anys 50, els negres no eren ben rebuts al enlloc. Llavors, entren a la botiga i tothom en aquells silencis. No? I elles dos han de fer veure que no passa res. I les han d'atendre, les despatxen, i et va explicant les sensacions que té aquesta noia quan ha de tenir munt negra que ella no veu tan terrible i com és que tothom fa aquell, fa buit. aquell buit i que quan arriba a casa, a l'hora de sopar quan s'ajunten totes, li diuen "Es veritat que allà on treballes tu serviu els negres, els despatxeu mm. i abans aprofites és per un retrat veure... d'una època, no? És el retrat d'una època, que jo desconec vull dir, perquè el que he vist potser l'he vist més a través de pel·lícules Clar. però és una novel·la escrita per un irlandès però explicant-te Amèrica, com la veuen els irlandes. I en una època molt important d'allò de, de, de creixement, no? Sí expansió, perquè a més a més això que abans havies dit tu, doncs de seguida surten que els irlandesos són una colla i ella es fa novietà d'un noi que és italià i llavors quan ell va a ca, ella va a casa dels pares a sopar, els, els germans li fan molt mala cara perquè diu que amb, amb un d'ells l'han estomacat pel carrer un grup d'irlandesos. I ella diu, "Home, diu, potser no eren irlandesos." Diu, "Diu tots eren irlandesos, perquè tots eren de cabes gruixudes, pels rojos i pigats." I i llavors va demostrant que eh, els irlandesos i els americans no veuen amb massa bons ulls, tampoc els italians, perquè els consideren massa gitanats. Mm. Eh, els irlandesos són més ben vistos pels americans, però, en canvi, no són ben vistos pels italians. Un I llavors són guetos, uh -huh. de tal manera que eh, no s'acostumen a barrejar massa i llavors un van per sortir, perquè són gent amb pocs possibles, què fa aquesta noia? Doncs el capellà, com quasi tot sempre girava al voltant de les parròquies, uh -huh. organitza un ball als diumenges on allà la gent pagant molt poca quantitat doncs ajuden a la parròquia i ell organitza un ball cada diumenge on es toquen peces de tot tipus swing, és l'època del swing per tant et descriu com es balla el swing com fan els passos de swing després també a, a la mitja part doncs, quan hi ha, hi ha més gent comencen a tocar balls irlandesos i tots potser hem vist com ballen els irlandesos que és sí, aquells, com picant amb, pican amb els talons i tu descriu no? i l'emoció que tenen tots perquè fessin el que fessin quan senten aquest tipus de cançons tots es posen a ballar i el que no sap un li ensenya l'altre, fins i tot si algun italià que s'hi ha colat doncs, també ho aprèn, mm. t'ho descriu. I així vas evolucionant amb la novel·la, vull dir fins que ella doncs, passe aquesta angoixa tan terrible dels primers dies d'enyorar la mare, d'enyorar la germana, d'enyorar la terra, dels costums diferents, de, de sentir-se diu que l'anyorança arriba si a ser vegades és un ús a l'estómac tan gros que no et permet ni respirar. I ell diu que això li va passar amb ell. Ell diu que quan va emigrar li va passar aquesta sensació. Aquesta sensació de, de, necessitar, la terra de, i... de necessitar la terra i la gent. No? I no explico més perquè aquesta noia, doncs, ja us dic més o menys com evoluciona, però després fa un noviete i després la seva família hi ha un d'alta baix i ella ha de tornar a Irlanda momentàriament. I llavors momentàriament. per tornar... Jo ja no dic res més. S'ha llegir per saber com acaba aquesta història. Déu-n'hi-do. Oh, doncs una època molt interessant, aquesta. Molt maco, el llibre. Però molt maco. Sabeu aquests autors? Em sembla que són d'aquells, diria, eh? no ho sé. Saps aquelles persones que un diu, aquesta persona, o l'odies o te l'estimes molt. Mm. hi ha gent que no té un terme i mig. Sí, perquè sí. Perquè sí. generen passions, passions o bons o dolentes. Sí, exacte. Però jo crec que aquest escriptor és una mica, o sigui, aquesta manera de descriure és una mica això, o siga el que li agrada o li agradarà molt, és a dir, jo no crec que algú llegi mans. el llibre digui ves, o no o molt, <ríe> crec, eh? <ríe> doncs bé, no sabem en quin dels dos extrems estarem, només ho sabrem fins que llegim aquest llibre sí. que està editada en castellà per Lumen. Sí, i si la voleu llegir en català també la teniu traduïda per Amsterdam. I recordeu que aquest senyor uh, segurament ha pogut corregir-se la seva traducció catalana, per tant, la podeu, el podeu llegir en català perfectament mm. perquè el senyor parla català i viu al Pallars durant mm. molta època d'allà. I es queda allà mirant... El paisatge. A... El Pirineu. Exacte. Quan <ríe> nosaltres anem més enllà per anar-lo a buscar, no? Molt bé, doncs moltes gràcies, Dolors. Ens quedem amb aquesta fotografia de Brooklyn. Que sí. vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu bon dia. Adéu, bon dia.